Ранку 30-го місяця листопада року 1913-го Соломон Кац заплатив ще 4 рублі 25 копійок Йоахіму Бабелю за те, що той цілу ніч ремонтував складний механізм механічної залізниці. Видаток 4 рублі 25 копійок. Дня 31-го місяця листопада року 1913-го. У світлий день Великої суботи Соломон Кац возніс із вдячністю молитву єдиному Богові, що той уберіг його сина Яшу від жандармського погрому революційного гуртка, який було здійснено в ніч з 30 на 31 листопада року 1913 І пожертвував Бердичівській синагозі 20 рублів. Яша Кац забув про засідання гуртка, бо цілий день розбирав швейцарську механічну залізницю Матвія Токмачола, намагаючись розібратися, як вона працює. А цілу наступну ніч збирав її. І зробив це не гірше від старого годинникаря Іоахіма Бабеля, який здер із Соломона Каца 11 рублів 75 копійок. Видаток 20 рублів. Дня 31 місяця листопада року 1913-го Соломон Кац заплатив 50 копійок кучеру Іванові, щоб той привіз з хутора Ямної, з хати селянина на прізвисько Тихий, його кохану дружину Рахіль і любу донечку Берту. Нехай Господь убереже їх від лихої долі. Видаток – 50 копійок. Дня 1 грудня року 1913-го Соломона Каца ще раз відвідала старша сестра панінки Рузі Огінської, що померла від зараження крові, Теодозія Огінська, за чоловіком Дзітківська, і зажадала від Соломона Каца доказів гріховного зв'язку її молодшої сестри Рузі з картярем і негідником Стефаном Живузьким – який і після смерті найменшої з доні Когінських переслідує їхню родину. Сьогодні він пустив собі кулю в лоба прямісінько у вітальні Огінських. Коли Соломон Кац сказав, що жодних доказів гріховного зв'язку він не має, вона запропонувала спершу 100, а потім 300 рублів за правду. Соломон Кац ще раз сказав, що ні про що навіть не здогадується. Соломон Кац дуже засмутився через смерть Стефана Живуського. Картяр і пияк, він проте залишався шляхетною людиною і надійним партнером у різних гешефтах. А втрачений прибуток – 300 рублів. Дня 5 грудня року 1913 Соломон Кац передав через Ількани Непочотного Бердичівському кляштору, що згоден віддати решту одеського товару за 7 тисяч рублів. Передача товару відбудеться, як і минулого разу, на межі єврейського і кляшторського підземель. Очікуваний прибуток – 7 тисяч рублів. Відповідно, гешефт за другу половину товару з Одеси – разом з уже отриманими від Стефана Живузького, становить 10 тисяч 500 рублів. Аж страшно писати цю суму. Слава єдиному Богові вічна хвала духу Гешефту. Дня 15 грудня року 1913-го Соломонові Кацу наснився дивний сон. Немов Бердичівська Божа матір, якої він ніколи не бачив, бо не міг за своєю вірою входити в кляштор, пустила сльозу, піднявши догори свою п'ятерицю. Батько Соломона Каца вчив сина боятися і поважати не лише свого, а й чужих богів, тому Соломон Каца зрозумів цей сон як віщий і передав кляшторові, як заповіт від Стефана Живуського п'ять тисяч рублів, оскільки матір Божа розчепірила п'ять пальців, указуючи Соломонові, що робити, який пан Стефан заплатив за товар з Одеси. Соломон Кац залишив собі тисячу на можливі видатки у зв'язку зі скандалом, який розгорівся в Бердичеві через заборонене двома найгоноровішими польськими родинами Волинської губернії, Огінськими та Живузькими, кохання панянки Розалії та пана Стефана, перша з яких померла, покалічивши себе у місцевого коновала, а другий з розпачу покінчив життя самогубством. З пачки листів та записок, перев'язаних рожевою стрічкою, перекладено з польської. Записки писані під час гри у флірт. Номер 1. 4 травня 1913 рік, субота, вечір. Чарівна незнайомка. Яке ваше ім'я?